Imadera azte tikudazken erat Txina hurria txugurra landa bazterrerat batetarat bat Egun oro zen kantuzaritzera Txina trufa trufairri Ziz, bidart, atzalde hon. Atzalde hon, surri ere erantza, beti, begi zere gure sinauri erikin. Eh? Enalian... Chegitzen gaitu horrek, eh? adubulta hatu behi. Bai, eh, askenio eh? nikusten ez den sinauri hori, tipitio hori. hori eh? beti, beti lanian. Beti lanian. <laughs> Bal, Balioza, eh? <laughs> Lequipe finit au Guinon en azkenaldian kronika eta patu baikinuen edo aipatu baitiluen 10 barart. Bai, Pierre, Pierre, Pierre, Pierre. Bai, bai, bai, pentsatzen bai ez. Pierre Ibarartekoa, gatchukoa. Gatchukoa. Tabai gorin chantre geltzenan. Behorre utes. Se chansa Michelengo zubia eta zi edota eta tu ta trastrea aitak eman zer hautan eta chinaurria beraz Mikel laboarena benzat gehiengoak egutzen duguna hori da sonako ipatsuna dizienuen bereziki hau eta chinaurriarenak senta nik biski lusa segona isoren gibeltik explicatu ta mesala eta eta chmantalerik eh, intzents ulertut hain lusa zental Nun beit da la fontenen uh, uh, txerrita eta xinaugriaren historiua, eh? joak eskuaratua. Uh, Xa, elbu hor xinaugria eta xuria de la xinaugria langilia, eta xuria kantaria, beraz, mm. pentsa kantaria zirelaik. Somataldiz, somataldiz, ez duzun entzuten uh, alfer zireba zirela, edo, edo, ez duz abeste egitekoik, edo, edo lanian, <laughs> kantuz bai, men lanian aizanez, mehertzen nukela, hale kanto egin, eta holako... Ushu entzuten duzori? Uf, bai... <laughs> eta hono, eta ez dut gehiago entzuta ebe ajiek tapatzen ditutu bai binen, geuta gehiago binen binen halere bai hoge ere behiz haipatu ginen bere gaien garaiki detasuna eta uste dut nik eh, ahunt eh, gai eh, gaukkoa lehen goa izan dela, beti binen beti izan dela hola langilaren eta eta lan desberdina beste molde batez bizitzenden naren arteko ezin ulerdze hori ze, eta ez son hartze hori ze usuen zuten da eta gauk Uh, ono gehiago behi zentzuten da, nola lanian ari ez diren pegeka horien gatik munduri mundua pikutara doan, edo aski, erregularki halere, lan, edo soldatabat ez duen naren falta da non ez? Be, bai, hori da, jingarriana, jingarriana da nola Uh, usu kritikatzen den uh, be pobrea dena edo lan egiten ez duena uh -huh. uh, be hori lanen ari direnek eta sakitnik uh, smik bat idabaztenutenek edo piskat gehiago edo tarte horretan direnek kritikatuko ituzte gehiago pobreak direnak ez eta aberatzenak eta da, oiek ditelerik mina uh -huh. sohtzen azken uh -huh. ean. Eta... Gutirekin bizi direnak, benen bizi entzatzen direnak ne, kritikatuko ituzte ba ego soberakina dutenak baino eta Eta, baita, fean, hala. eta lan eta ustez eta gutxi duenak lan gutxiago egiten duen bat zuek eta nik aldarik dut lan egiten dugu ez, ez baita espada diru ez da lan egiten dugu la binen kauzak egiten dugu binen ez ez dena dirua irabazteko gana edo ez uh, lan egin behar da alta lan egin behar da bai. nik beti horien zun dut etxan ordoan edo mm -hmm. <laughs> familiko edo mm -hmm. Okay. Nikere, nikere hortako, me bon, dudatzen dut ala, suri, uh, dudane sartzen dut, eta xeitzen dut dudane sartzen, berruita, stakitzum bat urtetan, meti, horren, nombaitetez horren kontra, me usteut uh, nikere akorri dut dola gouti, bon hor, uh, emen eitzu, uh, eksplikatzea ezta errez, menen, uh, nitsen, hortan, uh, le trawai e l'ennui, bada, sati batola, sati txipi batzu bada, le trawai e l'ennui, sinez, amabox leroz, eksplika e gaiten otzu dena bai, Lan egitea zer den, edo lan egitea uh, uh, diru edo soldata bat entzat lanera joaitea, bote da. Garen lan egitea izaiten alda uh, zerbait entzutea, pentsatu zte, egum bat ez hori, pasatuko, hala, dibidez, Mikel leboaren entzina du edo dibagart entzina horria entzutea eta Eta norbaitieskaintzea, hori, e lan, lan ba da edo zerbait, balio hote du, ez da lana, behinan balio e. zerbait du gure jendartean, behar da dena beti ekoizi, saldu edo... Produktibitatea, azkenan, lanaren alde produktibit, produktibitate hori. Hmm. E, bai, zenta, balioa badu, horako kantu batek eta kantu hau aipatzea eta <laughs> transmititzea, behinan, e, behin, besteak gaina hartzen du gehiago, azkenean, gure... Mm -hmm. Gizartean, edo kantua gehiago da, ebe lana finitu zularik... Guali da, aixaldi, zerbait. Aixaldia, bai. Ez dute, neok ez du gehiago pentsatzen, uh, orai laburantxaren eta elikadura, eta zer luj utziko dugun, eta lujan rola utziko dugun, eta zer janen duten gure haugen. Neok ez du pentsatzen, zer elikatuko duten... Uh, Gure burumuinek, bierko burumuinek, eta nondik, eta zenik maila berean ezartzen ditut, biak. Eta mm. ez da bat beste agabe, benba, iten alda, behar ba, untsuadean endugu. Bada e, filmi bat, orda, et, idiokrasi, ez zuzatzen? Ez, Bo ez biziki berriki ikusiute geheran, eta bizka torri bimila eta zakitze urtetan gertatzen da, eta azkenean ikusten jende bat, behin beste zozotu dena, eta mm -hmm. Ola helikatu dena, bata bestearen zozokeriarekin, mm -hmm. eta azkenean, e, behiltzen ari diraz, eta zakite gehiago ura bota behar dela, azibat ere iteko. Mm -hmm. e, eta botatzen dute produktu bat saldutzen zaiena, eta zakite gehiago ura behar dela. Eta, eta azkenean iraganetik norbait edo da, esplikatzeko, mm -hmm. be, behar La ura eta asimpleki, ola martxan dela, ez, ez, ez da gehiago jakina, ez da kite gehiago. Eta gu pizkateanik bela honaldi orta kua gira, gu bai, irudiarekin hain. sortu gira telebista, gu telebistaren ezaztapenak ez beren, bai, telebista etxe guztietan sartzen zen garaian, eh, ni, bintzat, eta, eta gero, goi urtetan telefonoa deskurritu dugu, et, et, et, eta ezi zari daukut eskuetan, eta bort dugu, eta pantaiak artian ordina gailuak, eta, eta pizkatu rundu gira... Diakintza batetik? Bai, kilo, beste diak... bat eta txartzekoak gian, eh? zenta... informatikarena, eta gaitan alda beste jakintza mota bat dela binen hal ere... Principioz, beste uh, treznekilan ere diakintza transmititzen alukete, mm -hmm, behar lukete, mm -hmm. eus? Bai, bai. binen behar lukete lagundu ere uh, jatzen, Fian, gana dute, uh, hain pusantada parian den uh, indahori ere, pixkat... Uh, uh, Uh, miskat, elik uh, uh, janariaren zat bezala, ze hem, hain egitxak goda uh, entagamaksera joaitzia, edo edo zoin saltegira uh, joaitzia batzia egitea behinu, nun, uh, nun egiten badakigu, behinan uh, egestasunerat, jendia beti usteut egestasunerat, eta langileena ere, alferkeriarat legatzen da azken dian. Eh, bai, bai, edo, et, hain etta, hola, lan ean sahtuik eta gero uh, lanetik sahtzean ebe... Hala, hala, lan... Uh, Diruaren giteko lanak, lan garantzitsuenak, bazte gazten dozku, piskat. Edo lehenu, aixi aldi bezala ere kusia zen baratzerai behitea, baina nuai telebistan, dena baita ere aixi aldi leku, eta <tip> <tip> <tip> oaztakiet. Estakigu, tuko hemen txalatuko binan, gauz silatuko edo, binan, dauz da, janik, di bagahtorek, janik aipatzen zuela gai hori, eta ala fontenek, bera behinu, askoz lehenagozen, eta gai horzen, Eta intzinere ere, hoxiteken gai hori. Tani maiteutanak antu hoktan, uh, azken, oiz uh, bai, bai tzautaterako hola binan, azken behtsuak gaiten du, uh, uh, e, janda iteken mundu guziari, uh, alfega dela usu, goxe eta egari, morala hori da. Alfega dela usu, goxe eta edarri. Lot, lot gaiten beraz denak bihotzez lanari, lurreko eta zeruko egiteko edi. Eta hola finitzen da? Hala finitzen baduzu, uh, Ah! Zekantu tristia. Zekantu moralista. Bai. Eta kantatzen du lagun batekin, eta jatuguna, bon, hola finitzeko horrez? E, Bergin uke hatxeman, zer troko bat, zta aidea polita da, historia erringerre da, bat bere grazia. Eta nik herrenen dugu lehen bertsoa berriz... Beiz botatzea, zen sinreek uh, egiten du lot gaiten denak lanari eta zai gertatzen da soria aldu zaio hitkantuz, trufan ingururat. etaura mm. moralala hausten duzu pixkat. Eta azkenean konteniz, zenta uh, azken tri uh, triat trisha pertsuari trisak dittzen dituz teori kolako, bestia ingainatzen duzuleik piskat trisak, hori ikasten, ikasik ginen bertsu ileretan, bok, bat, eta hil erretan Eta trisak bat eta horako trisak bat e, e, egiten zularik tekstua, tekstua biste zentzu bat hartzen du, eta konteniz bai zenta ebe azkenian, oartu nizen mikal laboreen bertsuan ere, gauza bera egintzuera bera kere, pentsatzen dut, ez da mm -hmm. kitme pentsatu zukeera, zenta finitzen du berriz primadera hastetik u da azkenera, xina badoa landa bastegera Zoripapogogia agbal bat eta Egun oroziten zen kantu zaritzerat Sina hori harit gufa irri egiterat Eta hara, dena egen Ebe, untxa, horrikin agurtzen gira horian. Bai Kantuaren bukaera eta azkinean ez kantua kaldatzeko Gaitasuna badugula bizia aldatzeko, mundu aldatzeko gaitasuna. Hori da, gero behar dugula, kantuen entzuteko, eta kantuen gaitan dagoetena entzuteko gaitasuna atxiki. Mm. Boa, ados. <laughs> ados, Francis, bidart. Au revoir, sa joik.